vader, dank jy vir teenwoordigheid en dis volgend as we stil raak dat ons net weer besef wie jy is in in die grootheid en die almag as ons stilmaak, ons self stil maak ons binnen kan stil maak en ons kop stil maak, dat ons, ons weet dat ons weet dat jy bly en beheer en vader, ons kom buig vir die volgend, ons kom buig met ons levens, met ons harte, met ons kop, kom buig ons voor u sê vader come have your way, kom maak met ons wat u wil en vader ons bless van Daniel, volgend vader wat die woord breng en dank u vir die dag ons bid het die naam van Jesus Amen Jezus, uh, dit was daardig wonderlik, dit wat ons nou gesing het is so, Dit wat ons alles gesing het, is amper dit wat ek van morgen aan julle wil deel Dat ons van morgen om die kleed dat God net goed is En die inpak van dit wat dit in ons levens het En dat Jezus Christus God alles kom doen het so ons in verhouding met God kan kom En dit is wat die heel belangrijkste is uh, Dankie vir die voorrecht om vandag hier bij julle te kan woord ek om deel wat ek geloof wat Godse gees in my hart gesit dit Om Jan, wat daar ver is, baie dankie om en om Johan, dankie dat om my gevra, dit is verre gewond voor ek. En, uh, weer die dag toe om, toe om Johan my daar achter kom vra, toe het ek al reeds twee weke terug hierdie, hierdie woord in my hart gekry en ek het vir die gesê, yes, ek weet nie wanneer gaan ek die geleentheid kry of hoe gaan ek die geleentheid kry om, om dit met mense te deel, en toe om Johan begin vra, Toe wil ek al klaar ja maar ek moet om nou eerst los, dat ek nou maar eerst klaar vraag. Maar, toe is het al klaar hierdie opgewonheid in my om, om ja te sê. Maar, ek wil begin om te sê dat, nooit het ek gedink toe ek die dag hierdie boekje optel, uh, drie, vier jaar terug, en ek lees die achterkant van die boekje wat sê dat God jou lief het net soos jy is. En daarom begeer hy verhouding met jou. Dat hy jou reeds rechtvaardig vertlaar het, en waar gemaakt het, dier die offer van sy sien dat hy er reeds al jou straf en siektes gedraad het, en sy gedagtes oor jouw sien in die hoopvolle toekomst. Nou dat ek geding na die dag, dat ek, toe ek dit lees, het my jylle huis en families en jylle leven sal verander En dit was rechtig ongelooflik, om, om dit te kan beleef. Dit is rechtig waar, een heerlijkheid, wat ons heet. Gestraand was ek, so opgewonde, om vanmorgen met jylle te kom voordeel, ek is altyd as ek, Moor een groot golfdag het, of ek het moor een groot veiling waantoor ek moet gaan billig gaan koop of iets, dan krij ek die aand in die slaap geraak, jy, want ek is so opgewonde. Nou gestrand was weer een van die aande gewees. Ek was net uh, te opgewonde om hierdie woord met julle te kom deel. Ek hoop het kom als recht uit, en hulle maar verskoon het dat hier en daar een beetje krom ontskeef is. Ek wil begin met hierdie lied, laatste lied wat ons al sing het. Dankjie PW dat julle het gesing het, in the stillness of who you are, I see your heart. As ek in jy stil word, is wat ons Godse hart kan sien. So Godse hart van omgee, Godse hart, dat hy jou naam ken, dat hy positieve drome oor jou het, en dat hy vir my en jou onvoorwaardelik lief het. En is wat in ons stil word en ons dit hoor, dat ons rechtig waar vrede en vreugde binnen ons kan beleef. Hy sien, hierdie, hierdie stilwoord tyd, dis verhoudingstyd, wat ons met God het. En hoe wonderlik is het om te weet dat my en jou skeppingsdoel of die plan wat God vir ons het, is om in hierdie wonderlijke liefdesverhouding met God te staan. Een verhouding wat net vreugde en vrede insluit. Dan weet ons, dis van God af. Want dis binnen verhouding met God, dat ek en jy oortuig raak van Godse positieve droom vir ons leven. Dis binnen verhouding met God, dat ons weet dat die heerskapie wat God aan ons gegeet, dat ons die gesag wat binnen ons, die godelike gesag binnen ons, kan uitleef na buiten. Dis binnen verhouding met God, dat ons bewis raak, van hoe God Godse Gees ons waarskie, tegen alle aanslaaf wat kom. Dis binnen verhouding met God, wat ek en jy bevestiging krij, van ons stand voor God. En wat ons later verander, dat ons wandel, wat krom en skeef is, in pas kom met ons stand. Dis binnen verhouding met God, dat ek jou oortuig kan word, wanneer ons Godse plan mis, dus hoe Godse geest werk. Dis binnen verhouding met God, waar ons kan sien wat, wat sy passie God vir die mens dom het, en wat, wat opgewonde God, vir elke mens is. En dis binnen verhouding met God, dat, dat ons Godse liefdeskarakter, kan leer ken. God is liefde, 1 Johannes 4 vers 8, sê God, is liefde. En deze reed nou dag vir my, een stikkie vertel wat, Maar rechtig waar Godse liefde so mooi opgesom het. Sy sê, sy sit by die huis, en ons dochterkie kom aangehaardig na haar toe, en geef haar soene en druk aan, ou nie op om haar te soene te druk nie. En toe sy so weghaard loop, toe krijg sy net so in haar gemoed, die gevoel van hierdie ongelooflike liefde, wat sy vir haar klein dochterkie het. En, en sy besef nie dat, dat die liefde wat God vir het, is nog groter as dit, as ons liefde vir ons kinders kan wees. En dit laat my nie dink dat Johannes 3 vers 16, God het die wereld so lief gehad. Ek dink hier die wereld besef, hier die ongelooflike groote liefde wat God vir die wereld heet nie. Die groter liefde, as wat ek as pa en ma vir ons kind kan heen, Godse liefde vir die hele wereld, nie vir partij nie, vir die hele wereld, is so ongelooflik groot. Ek sien, een ding, op televisie, en ooral waar ons kom, is dat, die nieuwe, die nieuwe, of noem het die, die boodskap wat elke denominatie, verskillende denominatie, verkondig of vertel, is om die mens bewust te maak van verhouding, dat God een verhouding soek. Maar jylle sien, die, die mens is ontwerp, soos ons allemaal weet, is ontwerp vir verhouding. God het ons so geskep, ons hele wees is smag na verhouding. En as binnen verhouding is al manier hoe ek en jy vervuld sal word. Jy sê, die mens wil hierdie aanbod van hom, van verhouding, wat van hom aan hom gebied word, wil hy met open arms vat, hy wil dit omhels en hy wil wandel daarmee. Maar ongelukkig, as gevolg van oorreving, en prediking, ten opzichte van sondarskap, onreinheid, onvolmaaktheid, minderwaarigheid, gedagtes van straf, en een wanperceptie van wie Godse karakter is, kom stil dit al die vrijmoedigheid wat die mens het om met God te kom. Die mens is nie eindelijk bewis van God wat so met open arm staan en met die tonne, tonne liefde om wil om hels en met hom maaltijd hou nie. Ek het een prentje geteken wat ek hier achter weggestek het, ek hoop allemaal sal hom kan opzien, is hoe ek graag iets met julle wil deel oor verhouding. Ek is nie nou nie baie goeie skildenari, kan julle sien hierdie kant ook? Het is so goeie skildenari, in jou geval. Hier is een manneke, voor op sy kop, staan geloof. Hier so wat sy hart is, is verhouding, gesag is sy handen, en hy twee benen waarop hy staan. Ene is karakter van God, en hierdie is die gerechtigheid. En dan sy twee voete, is ook weer gesag. In hierdie prentje is die prentje wat hy gekry het, al twee weken terug, lang voor om Johan en het. En, en, um, Ek wil net verhouding vir julle uitbeeld op die hand van dit, is, kom ons begin eers met, ja, kom ons begin met geloof. Geloof het ons daar boven op die voorkop gesit, want ons kan nie in verhouding met God kom, as ons nie geloof het nie. Nie geloof in Jesus nie, want die duivels geloof het ook. Maar geloof, soos ons weet, is die woord bestuil, is om oortuig te wees. En ek en jy moet oortuig wees van wat? Ons moet oortuig wees van twee goed van die gerechtigheid van God, en van Godse karakter. En is binnen hierdie, wanneer ons dit weet, kan ons in verhouding met God kom, en daardoor kom gesag wat ons hane is, en ons twee voete wat gesag is, want God het ons roeping, is om Godse hane en voete op aarde te kom wees. Jy sien, die wereld kan verhouding preek, tot hy blauw is. Maar so lang hulle die wet lees, en die menslik in sy kop nog in die wet kry, jy kan die wet nie in jou kerk lees nie, baie mense sê dit, maar wanneer jy nog in jou gedagtes wetties is, en gloe jy moet perform om aanvaring by God te kry, ga jy nooit die vrijmoedigheid heef vir verhouding nie. To ek hoorde in die vers 3 vers 5, 15 en 14 sê, wanneer Mooses gelees word, is daar bedekking op hy hart. En dis waar ek sê, waar die wereld met sy wettitisme, nooit verhouding by mens gaan kry nie, want as ons praat van die hart, is dit wat die hart lees hier so. As ons praat van verhouding, Verhouding tussen man en vrou, dan praat ons van hartzake. Solang as wat die wet geloos het, gaan daar nooit ooit verhouding kan kom nie. Ons moet onthou dat die duivel sy grootste mission op aarde is om vir my en jou buiten verhouding met God te kry. Dis sy doel. Die rede hoe kom hy dit doen, want as ons die verhouding het hier, dan word ons hier afgekap. En dan is dat nie gesag nie. Solank as hy die duivel die mensdom buiten verhouding met God kan kry, gaan hy nooit ooit gesaag wees nie. En solank hy die mens buiten verhouding kry, gaan God sy droom wat verhouding is, nooit sy sin kry nie. En liefde nooit sy sin kry nie. Daarom is het belangrijk dat ons moet verstaan, en Paulus skryf dit in Colossense 2, dat ons moet vaststaan in die geloof. Ons moet vaststaan met twee bene in die geloof, op dit wat ek en jy, oortuig is. Dit geloof voor op die kop is vir ons denken. Ons denken is wat ons in tussen die twee oore aan gaan. Ons moet vaststaan in dit waar ek in die oortuig is. Oortuig van Godse karakter en oortuig van die gerechtigheid van God. Um, Pieters, kan jy even vir my die slide gee van meneer Olivier van laas week asjeblief. vir my, bleid het meneer Olivier en hy het vir my langs kool gegee. <laughs> laas week toe ons hierdie slide kry, dus dit alweer hy opgewonen het in my, want to sien ek, hoe Godse geest werk, is dit wat daar gestaan het, is precies wat, wat, wat my hart is, en ek wil het gauw, want dit sluit vir julle verduidelik, om meer, Olivier het gesê om te wees, is om te verstaan, hoe recht is ek met God, dis gerechtigheid, en die ander been is, om Godse vaderhart te leer ken, die karakter van God, en as ons in die leven gaan, En ek en jy is nie oortuig van gerechtigheid en Godse karakter nie, dat die morrester nog nie in ons hart opgekom het, oor een van die twee nie. As die morrester in jou hart nog nie opgekom het, oor, oor gerechtigheid of karakter van God nie, het jy geen voet om op te staan nie. En wanneer die aanslaag van die duivel kom, om jou bouwte verhouding te kry, gaan jy dit makkelijk doen. Want ons kan nie vaststaan, ons het niks om op te kan staan nie, ons het nie een been nie. Maar wanneer ons dag vertuig is van gerechtigheid, en die aanslag? kom, het jy net een been om te staan, en iemand wat op een been staan, kan nie stand hou nie, gaan val. En daarom moet ek en jy, die moorster wat opkom in ons hart, oor gerechtigheid, en oor die karakter van God. So wanneer die aanslaaf die van die duivel van buitaf kom, om ons buiteverhouding te kry, laat ons sal vaststaan in die geloof, laat ons sal vaststaan op dit, waar ek en jy oortuig is. En dit is dan ook die thema van vandag, wat ek wil sê is, ek wil graag praat oor die karakter van God. En die thema is, lief Jesus, het nooit ooit liewe God geword nie. Hy sien die, die verkeerde opinie van wie God is, en die verkeerde opinie of die wanpersepsie van die karakter van God, gaan nie net die mens buiten verhouding met God sitte nie, of vrijmoedigheid stel om verhouding te heen nie. Het kan ook later mense dat heel te maal twyfel in wie God werkelijk waar is, en drijft na heel te maal na atheisme toe. En elke mens wat verloor gaan, is godelike gezag wat ons verloor. So voeten, elke mens wat nie in verhouding met God kan staan nie, is godelike gezag wat ons op aarde verloor. Ek moet gauw aan twee voorbeelden vir julle praktisch verduidelik hoe dit werk. Ek het dit al op die mannekamp op gedeel. Toe ek nog blind was, toe my sienkie ons sienkie het koorstuipen gekry. En op een jaar het dit gekry en een half jaar en twee jaar gekry. En by die derde keer wat hy dit gekry het, Toet ek nog gedink, Is daar kom van God af, God wil al vir ons iets sê, Baie mens het gesê vir my, God toets jylle, In liefde het hulle dit gesê, Dat God jylle toets, Dat jylle officielle, is, is jylle rarig waar, Warm vorm, En dit het op een punt gekom, Dat van ons sien het gaan weerkom, Dat ek vir die gesê het, Maar wat help het ons bid? Ons is maar menselijke weesens op aarde, As dit Godse wil is, dat hy dit moet kry. Laat ons in pas kom met Godse wil. Maar ons het nooit Godse wil gekennie. En wat gebeur het is, dat mens helemaal terugstaan, en nooit in gebed met God kom nie, want ons laat toe, dat Godse wil moet toch geskiet. So daar kom die Satan, met die wanpersepsie, van wie God werkelijk is, dat God hierdie ziekte stier, en steel toe, toentaalvrijmoedigheid vervrouwding, met God. Ek het een vriend, wat drie, vier jaar terug dood is aan kanker, en hy het die laaste twee, drie maanden, kon ongelukkig nie die waarheid hoor nie, geloof hy so luid om hels het as hy kon, moes hy die laaste twee, drie, vier maanden, worstel met hom binnen om, oor hoekom God, hierdie kanker wat hy het, toelaat in sy leven. Hy moes worstel met hy drie maanden oor, wat is Godse doelie mee? Wat wil God sê vir my? Wat wil God so die mense sê, daar buiten in Launa? En dit het gebeur, dat hy, toe te in hy laaste drie maanden, eindelijk, In verhouding gemis het. Want as ek om verhouding kon gehad, het ons gesag gehad. Maar as gevolg van een wanpersepsie, dat God het doel het met ziekte, stroop dit heel te ons vrijmoedigheid om met God in verhouding te tree. Terug by ons thema, as die wereld het Jesus sy naam verander na liewe Jesus. Maar God het nooit liewe God geword nie. Jy sê die wereld het hierdie verwronge ideeën van wie God werkelijk waar is. En dit is gevorm, die beeld wat hulle het, is gevorm aan die hand van gebere wat in die Oud Testament gebeur het. Aan die hand van goed wat gesê is en gedoen is en wat neergepen is oor hoe Godse karakter werk. En die mensen het so gelees en dit het gebeur het, dat Godse beeld vandag gesien word as, dat God mensen sal siek maak, dat God mensen nie sal genees nie, En, en sykte toelaat dat God droogte gestuur soos ons nou beleef dat God die droogte stuur en, en as gevolg, dit is een straf of dan stuur, ek, stuur God nog een vloedhok of soos een tsunami as wanneer iemand doodgaan een klein vierjarige kink is daar doel daarmee, een groter doel by begraaf is ons baie keer dat hy opgeroep is verhoord diens God om opgeroep verhoord diens en dat God sy mooiste blom kom plik het Baie keer sê mense, hierdie geldige verknorsing wat hy is, is dat God sy straf, of een krootskap wat hy heet. Mense sê, as jou streepie getrek is, as jou streepie getrek, God kom haal jou. Baie keer, soos wat my geval was, dat wanneer negatieve omstandighede kom, dan geloel jy, dat is toets, dat God jou toets. Jy sê, hierdie verwronge beeld, wat, wat hy is, is een misinterpretatie, van, van die oud-testament. Wat die verkeerde opinie, geskep het by hoe God lyk. Ek wil het verduidelik aan twee goeders, ek wil nie baie daar oor praat, ek wil net twee mense aan jylle, aan jylle voorhou, um, oor hoe dit verkeerd geïnterpreteer is. Die eerste ene is Noach, ons allemaal ken die story, Adam en Eva het God hulle geskep, na sy beeld tegelijke, en hy het hulle opdracht gegeen om nie van die boom te eet nie, en toe gaan Adam en Eva en hulle oortree, of kom ons noem het, hulle is gehoorzaam aan die duivelse sy leen wat hy hulle vertel, dat hy al wees as God, nadat hy al rees as God was, hy al alweer dit, en die moment toe Arum en Eva ongehoorzaam is, toe sê God vir hulle, vervloek is die aarde om jou en wil. Met dan die woorde, God kom sê, dat daar een vloek nou is op die aarde. Uh, God kom sê, dat gezag uitverkoop is, ons ken die story, die gezag wat ek aan julle gegeet het, julle kom uitverkoop aan die duivel. Romeine 6 vers 16 sê, dat ons, dat jy die dienstleg is van hom en wie jy gehoorzaam is. Met andere woorde, ek en jy word, die mensdom word, die slaaf van die een, wat in die gehoorzaam is. En dit is dan die duivel. Arum en Eva het gekom, en hulle gesag wat hulle gehad het, kom uitverkoop het, dat die gesag wat hy was, nou om verkeerde handen was. En dan kom die hele verhaal van Noach, met die vloed. En die vloed het gekom, en Godse geest, of God het vir vir Noach gesê om een ark te bou, nou baie mense sal denk dat God is daarom ons nou aanneming van die persoon, hoekom kies hy vir Noach uit. Maar die skrif sê, Noach het gewandel met God, want dan heb er Noach het in verhouding met God gestaan. En dit is hoe Godse geest werk, hy hoortuig ons van gevaar wat op pad is. En toe die ark nou op droog grond beland, en hier vind ons die eerste verkeerde opinie, wat neergepeen is oor wie God werkelijk waar is. Genesis 8 vers 21, nadat Noach nou een altaar gebouw het, om aan God uh, brandoffer te bring. Staan daar geskryf, en die Heer het in sy hart gesê, die skryver skryf dit, die Heer het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek nie. Met ander woorde, ek en jy weet, dat die vloek wat hy geheers was, dat die, die vloed wat hy gekom het, die vloek wat hy was, was as gevolg van Adam en Eva, sy verkeerde kese, het hylle een vloek oor die wereld gebring, het hulle gesag uitverkoop. Nou kom die skryver en sê, dat God sê, ek sal die aarde nie meer vervloek nie. Dit is een tegenstelling met, met wie God werkelijk waar is. Wat ons eindelijk lees is, dat God sê, ek sal nie hierdie, die duisternis wat die mensdom beleef het, ek sal nie oppe om dit te doen. Dit is wat ons eindelijk daar lees. Maar ons weet ons, dat, dat God nooit die aarde vervloek het nie, maar dat die vervloeking op die aarde was, als gevolg van Adam en Esa, sy verkeerde kese. Ek wil gauw het die tydlijn hier trak en vir julle iets verduidelik. Kolossens 1 vers 3 sê dat God het ons in die mag van duisternis oorgebring in die koninkryk van sy sien. Oké. Okay. God het ons in die macht van duisternis met ander woorde ons weet dat Adam en Eva sy verkeerde kese het gemaakt dat van hiera, waar Adam en Eva was, tot hierso, was die een wat in charge was, op aarde, was duisternis, en dit is die duivel. So met andere woorde, van die kruis, tot daar, was die macht van duisternis, in charge, of kom ons sê, hy geopreid op aarde. Met andere woorde, as ons dan nou lees, en die skryvers sê dat, dat God die aarde vervloek het, dan weet ons, dit kan nie waar wees nie, want die macht van duisternis was in beheer gewees, en God het ons oorgebring, aan die, Jesus ons op die kruis oorgebring, in die koninkrijk van sy sien. En aan hierdie tydzone, wat ons lees van die macht van duisternis, wil ek van nog iemand, vir julle vertel, is een man, een baie vrome man, met die naam van, van Job gewees. Job was een goeie en een, goeie vrome man gewees. En, Job het amper die beeld, soos die enendagse mens gehad, het goed gegaan, en, al die goedheid het van God af afgekom maar, toe die negatieve omstaan agere vir Job begin toe maak Job die uitlatings dier te sê sal ek die goeie van God ontvang en sal ek ook die slechte van God ontvang Job het gesê, die Heer het gegeen en die Heer het geneem dit was Job sy opinie oor wie God was en in hierdie worstelstrijd wat Job gehad het oor wat God aan hom gedoen het, um, het hy eindelijk ook, eindelijk Godse verhouding gemis, want hy was heel dit in strijd, met wie, hoekom God hierdie goed aan hom doen, hy het nie Godse karakter geken nie, en, tot op die dag het Goeie op een nieuwe inzicht gekom, het hy nieuwe inzicht in sy leven gekry, en toe sê hy, van hoors het ek van u gehoor, maar daarom herroep ek, en ek berou in stof en as, so hy kom sê, dat, hy het gepraat, oor al die goed wat God aan hom kon doen het. Ons ken die story van Job, dat hy verkeerd daar gepraat het, maar ek wil julle iets verder wees, ek gaan net gaan zo'n te blaai in Job 42. Job sê, volgens oor sê het ek van u gehoor. Wat is oor sê? Oor sê is om die verkeerde opinie van God te hee. Dis wat oor sê is. Job was ook onder die indruk, die oor sê historie is wat hy was, was die verkeerde interpretatie van Godse karakter. Dis wat oor sê is. En dit gaan verder, as ons verder lees, en lees ons dan hier op 42 vers 11, dan kom sy, kom sy broers en sisters en al sy bekendis van vroer, het staan daar na hom, gekom en met hom brood geëet in sy huis. En hulle het met hom medelije gehad en hom vertroes oor al die onheil wat die Heere oor hom gebring het. Hoor hoe klinkt sy vriende en familie, is nog steeds onder die indruk, Al het hy tot niewe in sy gekom, Job, dat dit God is wat al hierdie onheil aan hom gebring het. Met ander woorde die opinie wat geheers het van die vloed tot en met Job, die opinie wat daar oor God was, was dat God hierdie slechte goed gebring het. Maar ek en jy weet, as ons Job ons nou voorlees, voor dan weet ons dat dit die macht van duisternis is wat aan Job al hierdie goed gedoen het. Maar nog steeds het die mense wat daaruit het geleef het, God so gesien. Want sy vrienden en sy familie kom sympathiseer met hom oor dit wat God aan hom gedoen het. En hoe erg is dit, dat nadat Job geweet het wat hij weet wat hij weet, kon Job nie opstaan en vir die mense recht help nie. En daarom gaan hierdie opinie net aan, en aan, en aan. Het is erg dat mense vandag nog steeds so geloo. Dat mens nog steeds vandag hierdie opinie, oor hoe Godse karakter rechtig waar lyk, like, nog steeds daaraan vasthou. Ek was nou die dag by een begrafnis gewees, en ontstaan na die begrafnis in een kringekie samen met een klomp, mense, en soos by die begraaf is, weer die mense nie wat om te sê nie, en die een ou sê toe, ja, dit is nou een skielike dood van, van iemand. Hy sê, ja, die doem nie het so mooi sondag gepreek. Hy het gesê, ons moet soos Job wees, sal ons die goeie van die heren ontvang, van God ontvang, dan moet ons ook die slechte van God ontvang. Dat, hoor het hoe die opinie van die wereld vandag nog is, dat ons die goed en die slechte van God moet ontvang. Interessant as ons na Job kyk, Terwijl Job onder die macht van duisternis was, en dat al hy goed gebeur het is, terwijl hy oortuig was dat het God is wat al hierdie goed doen, het die moeilijkheid net, net al geblij. Maar die moment, toen die morgenster in sy hart opgaan, en hy hoor wie God werkelijk waar is, en hoe Godse karakter rechtig waar lyk, like, die duivel haas een pad gekies, en toen is weg. En dit het toegeseen met hom gegaan, daarom is dit so belangrijk dat ek en jy moet weet, hoe God lyk like, en Godse karakter is. Ek wil met my mooi hoor, dat ek nie vandag kom sê, die Oud Testament is verkeerd nie. Dat ek nie sê, ons met die Oud Testament en die Bijbel uithaal nie. Ek kom sê, die opinie, wat hy was, oor hoe God sy karakter rechtig waar lyk, krom en skeef is. Dis hardseer, dat ons dink, dat mense vandag nog God sy karakter so sien, en dat hylle toetental stroop om vrijmoedigheid met God te hee. Jakobus 1 vers 17 sê, da is geen weer van ombekering by God nie. Met ander woorde, wat het sê is, God kan nie verander nie. Hy is vandag, gister, morgen, nog altyd die celle. God Godse haar dan net goedheid en guns inhou, dan weet ons dit nog altyd, so dat dit daait het so was, en nou ook. Ek het hier die passie binnen in my om, om hier die waarheid oor Godse karakter by mense uit te bring. Om mense bewus te maak van hoe God laat sal lyk, like, so dat die morrester in ons hart sal opkom, oor die karakter van God. En ek het by Godse geest gevra, hoe gaan ons ooit, of hoe kan ek ooit, mense oortuig, want, om mense te sê dat, die opinie wil hou oor God, hier is het in die oud testament, gaan mense vir jou sê, jy is mal, mense gaan sê, jy is die antigris, mense gaan, mense gaan dit nie vat nie, mense wil dit nie vat nie. En ek het aan Godse geest gevra, Hoe gaan ons, hoe, wat, wat kan ons opstaan? Wat, hoe kan, wat kan ons sê om een voet het om op te kan staan? dat ons nie like of mens die, die bybel in twijfel traak nie. En die antwoord was eenvoudig. Jesus is die weg naar die waarheid toe. En ek en jy weet dit. Ons weet, Jesus het ons kom wees hoe like God. Jy sê die wereld het Jesus' naam verander naar liewe Jesus toe. Hoekom het hulle dit liewe Jesus gemaakt? want hy het net in liefde geopereer. Jesus het, alles wat hy doen, was in liefde gewees, en hy het sy naam van ander na liefde Jesus toe. Jy sien, in liefde is daar nie duisternis nie. So ons het in die ene kant, God as liefde, en die andere kant die duisternis. Johannes 1 vers 18 kom, en dis my tekstversies wat ek gekry het, en dit was ongelooflijk die dag, toe dit sien. As Johannes 1 vers 18 sê, niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore sien, wat in die boesem van die vader is, die het omkom verklaar. Johannes sê met ander woorde, niemand het ooit gesien, hoe opereer God nie. Niemand het ooit gesien, hoe God zaard is nie. Maar Jesus het omkom verklaar. Jesus het ons kom wees hoe God is. Die verklaar beteken to rehearse. Dit beteken om, toeneel te speel. Met ander woorde, Jesus het kom toeneel speel, oor wie God werkelijk is, oor hoe God werkelijk waar lyk. En dan kom Jesus, en hy kom sê in Johannes 5 vers 37, jylle het nog nooit sy stem gehoor nie, of sy gedaante gesien nie. En Johannes 6 vers 46 sê, nie dat iemand die vader gesien het nie, behalwe hy wat van God afkom. So wat kom sê Jesus vir ons? Jesus kom sê vir ons, dis asof hy kom sê, kom druk die delete nopie, oor wie oor jou opinie van God, oor hoe jylle God sien, want niemand het hom nog ooit gesien nie, en dat ek, Jesus Christus, jylle wees, hoe lyk my vader, hoe lyk God rechtig waar, want niemand ken sy hart nie, Johannes 14, vers 5 tot 9, ek wil dit graag lees, dit wat Thomas en Philippus, is daar bezig om met Jesus te gesels, en dan van vers 5 af, dan staan daar, Thomas sê vir hom, Heere, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Jezus antwoord om, sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die vader toe behalwe dier my nie. As jy my geken het, sal jy my vader ook geken het. En van nou af ken jy hom, en het jy hom gesien. Vers 8 sê, Philippus sê vir hom, Jere, toon ons die vader, en dit is vir ons genoeg. En dan vers 9 sê, Jezus sê vir hom, ek is al so lang al by jylle, en jy het my nie geken nie. Philippus, hy wat my gesien het, het die vader gesien en dis die tekst van vandag is hy wat my gesien het, het die vader gesien God het omself kom openbaar in Jesus en dis waarop ek en jy kan staan dis waar het ons een voet gee om op te kan staan maak nie zak wat die wereld sê nie, maak nie zak wat iemand al van tevore gesê het nie ons staan op dit wat Jesus Christus kom doen het, dat Jesus Christus God kom openbaar het dat die morgenster in jou hart opkom oor wie God werkelijk waar is aan die beeld van wat Jesus kom wees het van wie God is Paulus kom sê vir ons in Colossians 1 vers 15 hy is die beeld van die onzienlijke God Jesus kom wees die mensdom hoe God werkelijk waar lyk God is vandag, gister, morgen altyd die selle met ander woorde al wat kan verander is die opinie oor wie God werkelijk waar is maar wat nie kan verander nie, is God self. Hy was nog altyd net liefde. Jesus kom beeld God uit, as liefde. Jesus kom beeld God uit, as lich. God was, en is, net 100% liefde. God was, en is, lich. En in hom, is geen duisternis nie. As ons weer na die beeld kyk, na die opinie wat hy heers, oor duisternis, wat oor die aarde was, van voor die kruis af, dat sien ons, dat die duisternis was van die macht van duisternis af. Want in God is licht en in hom is geen duisternis nie. Kom ons vat gauw paar praktische goed van wat Jesus kom doen het hier op aarde. Dit is eenvoudig, ons amal ken vir Jesus, ons hoor het so baie, om Jan sê dit vir ons so baie, Jesus het gekom, hy maak siekesgezond, hy maak blindesgezond, hy drijf duivels uit, hy laat doves hoor, hy laat stommes praat, hy maak nie een mens siek nie, Weet in Deuteronomium 29 vers 22, daarby Sodom en Gomorra, dan staan daar, as hulle die pla en syktes sien, wat die Heere daarin laat uitbreek het. Met andere woorde, weer eens die opinie van God, wat syktes laat doen het. Maar Jesus kom beeld God uit, en hy maak nie een mens syk nie. Jesus maak die storm stil, wat sy menselike skepsel, die mens, kom bedreig. Ek het nie een keer gelees, van het, dat hy een storm kom maak nie. Julle weet precies hoe Jesus' spoor van liefde geloop het op aarde. Ek wil gauw een of twee weekies met jylle uitleg, wat vir my nog self ook nog mooi was. Matthies 21 vers 14, ek sit met hierdie ding tot gestraand toe nog is, ons het die woord so baie gelees en ek het, Jesus kom beeld God uit, dis waar het gaan, en ek sit met hierdie gedachte in my kop dat, op een stadium het Jesus kwaad geword in die Bijbel, so hoe gaan ek by dit voorbij dan kan God nog ons kwaad word en ek gaan lees hierdie stuk weer oor en oor en ek, en dis God Godse geest vir my sê, maar waar staan dit? As ek vir jou vanmorgen gaan vraag, het God kwaad geword, dis, uh, excuse, ek is nou bykie my kop te vinnig, dis daai toe die mense van die, van die tempel dit verander het in een roversplonk, toe Jesus daarop afgekom het, dis waar ek is, excuse. En toe Jesus dit sien, toe het hy ons nou een sweep gemaakt en die mense uitgejaag, en ek sit by myself en dink, hoe gaan ons nou hierdie beeld, want God het kwaad geraak jy so, en asof God sy geest vir my sê, waar staan dit? Ek kan al vier gaan lees, nooit ooit staan daar, dat Jesus kwaad geword het nie, daar staan wel dat hy stoelen omgegooi het, en dat hy hulle uitgejaag het met die sweep, maar wees my wie jaag die dieren aan met die sweep nie, as ek die werker op die plaas sien, het hy ook gesweep, want ek weet nie hoe dieren luister na die sweep, dit is nie te sê God was kwaad nie, Dit is die opinie wat mense uit die oud-testement gevad het en kom sê God is kwaad. Um, maar ek wil, die mooiste wat ek daar aan lees is in vers 14. Je weet, toe Jesus op hierdie ding uitkom, of toe op hierdie mense afkom, as hy God werkelijk waar uitgebeeld het, moes hy hulle vervloek het. Hy moes vir hulle gesê het, hy moes hulle gestraaf het. Kijk hoe opereer hulle. Maar wat doen Jesus? Vers 14 van Matthies 21. En daar het blindes en krepel is na hom gekom in die tempel en hy het hulle zond gemaakt. Hoor net hoe Jesus God uitbeeld. Dat in hierdie toestand wat hy eindelijk, hy is ongelukkig. Hy is, ek sê nie die nieuwe vertaling noem, het so mooi woord door aan aansoek, hy, hy is verontwaardig. Jesus is verontwaardig oor wat die mense gedoen het. En hy kom en hy beeld God uit, en hy maak die mense gezond. In sy posiesie van, van ongelukkigheid en onwaardigheid, beeld Jesus God uit nog steeds aan die hand, en genees die mense wat in die tempel na nou om te kom Johannes 8 vers 21 die verhaal van die oorspelige vrou dan beeld Jesus vir ons hier so uit oor die concept van veroordeling hy schryf dan vers 21 ons ken allemaal die verhaal Jesus vraag af, het iemand jou veroordeel en sy antwoord niemand nie heren. en Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie Gaan hierin en sondig nie meer nie. Jesus kom wees vir ons aan die hand van God, hy beeld God uit, dier van ons te sê, dat daar is veel geen veroordeling nie. Maar wat sê hy so mooi is so? Jesus kom en hy onderwees ha. So by keer, jy ken die concept van tuchtiging, wat tuchtiging is, en wat het eindelijk onderweesing sê, Jesus kom en hy kom sê, Gaan hierin en sondig nie meer nie. Jesus kom onderwees ha, en sê hy op om te sondig. Johannes 9, ek het al net so drie plekkies, wat ek net gewil sê, oor, oor hoe Jesus geopperuit het. Johannes 9 is die bekende verhaal, wat julle ken van, van die man wat blind gebore is. En, kom ek lees dit, vers 1 sê, en toe hy voorbij Johannes 9 vers 1, en toe hy voorbij gaan, hy een man wat blind was, van sy geboorte af. En sy disciples vrou hem en sê, Rabbi, weet gezondig, hierdie man of sy ouwers, dat hy blind gebore is. Hoor net die opinie, wat daar weer oor Godse karakter is. Hulle wil hoor, Heere, wat gaan aan die so, hoekom is die man so gebore? Ek, dit klink vir my, of hulle vasthou aan die, aan Exodus 20, denk ek. Exodus 20, wat sê, jy sal gestraaf word tot in jou tweede en jou derde geslag. Dit voel vir my, hierdie mense hou aan vast aan die opinie, wat hulle het. Maar Jesus kom, en hy kom sê, vers 3, hy sê vir hulle, hy het nie gesondig nie, en sy ouwers ook nie maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Wat Jesus kom sê is, God Godse hart moet gesien word, moet geopenbaar word. In Johannes 3 vers 8 sê vir hierdie doele die Seen van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Ons kan ons nou mooi sê dat, as Jesus dan nou die werke van die duivel kom verbreek is, en hy maak gesond, dan weet ons van waaraf kom dit. Dat die werke van die duivel siekte is, maar die werke van God, geneesing. Jezus kom ook, en hy kom sê in Johannes 8 vers 44, van sê, die duivel was die mensen moordenaar van die begin af. Maar die opinie van die wereld is dat ons op begraafdnissige nog lees dat God sy mooiste blommiekie kom pluk het. Dat God om oproep tot hoordienst. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Maar Jezus sê, ek het gekom dat jy die leven oor kan hee. Dit is Godse hart. Dit is lewe in oorvloed. Dit voel vir my, dit was vir Jesus baie belangrik, dat die mense moet besef, wie God werkelijk waar is, hoe God werkelijk waar lyk, hoe God sy drie eenheid opperuit. Dit was rechtig waar vir Jesus belangrik, om, om God te kom uitbeeld, so die wanperceptie wat daar bestaan, oor God sy karakter, vernaal en al uitgewis kan wees. Net soos Jesus gekom het, en daarmee wil ek afsluit, net soos Jesus gekom het, wat ons baie keer op daai kruis sien, dat hy ons kom rechtverdig maak het, net soos Jesus gekom het om die wet te volbring het, net soos hy ons in die mag van duisternis gebring het, en gesag kom herstel het, net so het Jesus gekom, om Godse karakter weer te herstel. Jesus het die mens kom herstel, soos wat hy was, voor sy sonde Jakobus 1 vers 18 sê, volgens sy wil het hy ons voortgebring dier die woord van die waarheid, so ons as eerstelinge van sy skepsel sal wees. Eerstelinge wat beteken, dat ons first fruits, soos sy skeppingsdroom, sy skeppingsdoel, dat ons weer soen toe sal gaan. Dit was Godse plan. En net so het Jesus gekom, en God kom uit beeld dat die opinie en die beeld, wat daarvan God geheers is, kan herstel na wat het nog altijd was, 100% liefde ek wil jou uitnemen, as jy die volgende keer weer nachtmal gebruik, en jy herinner jy daaraan, dat God sy lichaam vir jou gebrek is, vir voorsiening, beskerming, dat sy bloed vir jou gevloe het, vir jou reiniging, en jou rechtvaardig maken, onthou dat sy lichaam gebrek is ook, dat Jesus geleef het op aarde, om die opinie, wat af is, vir God sy karakter, te kom herstel, om dat Jesus God sy absolute liefdeskarakter, kom ten toonstel het. Ek wil teruggaan na ons manniekie daar, Laat toe dat die morgenster opkom Oor die karakter van wie God werkelijk waar is Want dis die enigste manier Hoe ons die aanslaaf wat van buitenkant af kan kom Kan teenstaan As ons oortuig is van Godse karakter En oortuig is van gerechtigheid Dan hoef ek en jy nie God te verloon nie Ek weet Baie mense sal Heet al vir my gesê dat God is God Ons hoef nie God te verdedig nie. En dis waar. Maar weet jy, as iemand een verkeerde opinie oor my aardse pa het, of een verkeerde opinie het oor my aardse skoonpa, dan gaan ek rechtig waar nie stil blij nie. Ek gaan opstaan en ek gaan vir hulle rechtig waar vertel, hoe lyk my pa rechtig? Wat is rechtig waar sy karakter trekke? Want jy sien, as hulle een wanpersepsie het van hom, gaan hulle nooit in verhouding met hom kan kom. Julle gaan sê nie, die man is so. En daarom kan ons nie stil blij nie. Daarom kan ons nie die verdraaide opinie wat daar is oor Godse karakter aanvaar nie. Ons kan nie stilblij oor wie Abba Vader rechtig waar is nie. Oor wie my Himmelse pa rechtig waar is nie. Dat hy absoluut net 100% liefde is. Ek wil afsluit met n lied wat ons gaan sing. Wat ons kan nou herinner oor, oor wie God werkelijk waar is. En hoe God jou werkelijk waar sien. Dat ek en jy die geseene van God is. Dat, dat God sy liefdeskarakter, rechtig waar waar is. En dat ons daaran kan vasthou. Die lief dat ons gaan sing sy naam is geseene van God. En as ons dit syng, dan uh, die liedje gaan so, die oukie sing voor, mag jy altyd onthou, dan syng ons ook, mag jy altyd onthou. Dan syng hy dat Jesus jou lief het, dat Jesus jou lief het. En dan by die koor gedeelte, dan syng ons allemaal saam. Geseene van God, laat sy nou verheerlik word, en mag jou leven net van hom getuig, en dan kom maar een stuk in die lied, wat hy sê, dat hulle um, die mense na mekaar toe moet draai, en mekaar moet sien, ek wil nie nie, ons moet dit vandag doen, ek wil nie, dat ons dan, dit waar alles gaan vanmorgen, is oor verhouding, is dat ons elke keer net stil word met God, en sê, dank jy dat as die morgens daar nog in my hart opgekom het, en dat ek vandag werkelijk weet, dat ek een voet het om op te kunnen staan, Jesus Christus, het God kom uitbeeld, en dis waar op ons staan, nie op een opinie van, van God wat hy eers nie, maar dat Jesus Christus God kom uit beeld het. En as jy dit weet, sê net vir God weer dankie, dat jy, weet, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dat God net goed is. Is jy reg? Kom ons in my dag Mag jy altyd onthou, dat Jesus jou lief het. dat Jesus jou lief het. mag jy hom altyd dien, mag jy hom altyd dien, sodat almal kan sien sodat almal kan sien jy is konnenskans jy is konnenskans net sy goedheid ingans net sy goedheid gans, sal jy volg waar, waar jy gaan Met jy sy vrede in jou net sy vrede in jou sal hy praat oor sy traan sal hy praat trak, jy sê af geseende van God, geseende van God, laat sy naam verheerlik word, laat sy naam verheerlik Mein blei vertrau, mein blei vertrau, um mir steif vas zu hauen, um mir steif vas zu hauen. Weil uns wach mit dir, weil uns wach mit dir, kurz ich hier so gelang, kurz ich hier so gelang. Als ich hier so ma, als ich hier so smut ma. Ich als als all Weisheit verkrei, als ich in mio blei, als ich fort in mio Zijn Jij zijn lieveling kind. Gesiende van God. Gesiende van God. Laat zijn naam verheerlijk worden. Laat zijn naam verheerlijk worden. Gesiende van God. See you. as jy om net so staan, mag jou leven net van hom getuig. Ek denk so baie keer dat, as gevolg van een wanperceptie van die wereld oor die opinie van God, kan die wereld daar buiten nie werkelijk waarssien hoe lyk God nie. Maar nou dat ek nie weet hoe lyk God, kan ons levens van getuig van God daar buiten, van liefde, van vreegde en van vrede. En daarmee sê ek vir jy, kom ons sluit af. Dank jy Heer Jezus dat, dat ons hierdie wonderlijke dag, hierdie waarheid het, waar ons kan vasthou. Dankie Vader, dat u die Seen gestuur het, Jesus Christus, om die scheidsmeer, wat daar was, tussen mens en God te kom afbreek. Dankie dat u die wereld so lief gehad het, en u liefde bewys het, vir die wereld, dier u Seen te gestuur, dat sy bloed vir ons kan vloe. Heere, so dat ons kan rechtvaardig wees voor u. Dankie Heere, dat, dat ons kan verseker wees, hoe like God sy vader haard. Dankie Heere, dat ons weet, dat God het iets smag na verhouding met elke mens, en dat Jesus God kom uitbeeld het, so dat die wanperseptie, of die opinie oor God, verdraai die opinie oor God, dat, dat Jesus dit finaal kom uitklaar het, dat God net 100% liefde is, en dat God lig is, en in hom geen duisternis is nie dankie vader, dat ons met vrymoedigheid, na u te kon gaan, en die open arms, waarmee u ons wil omhels, dat ons dit kan aangryp, dat op, ons op u skoot kan sit, en werkelijk waar verhouding, kan u met u ere, want as binnen verhouding met u, dat ons ons godlijke roeping, om te kan wees, is om gesag te kan uitleef, dat ons dit kan wees op aarde, dankie vader, dat ons kan vaststaan in geloof, kan vaststaan op dit, wat ons oortuig is, waar God sy karakter, en oor die gerechtigheid van God. En dan kan niemand vrijmoedigheid by ons teel, om maaltijd met u te hou nie. En daarvoor eer ons u. Amen.